кемерні рукоятки двох кинджалів лишились стерчати в їхніх тілах. Освітлюючи собі шлях хварами цю глупу ніч, до двоповерхового особняка під'їхала автоцистерна. Ворота безшумно відчинились і пустили її. Потім в кватерку чиясь рука впевнено вставила хобот рука і по ньому, давлячись і перекочуючись в кімнату ринув цементний розчин. Хвилин через сорок, випустивши огрядно, але вже позбавлено, сягаря, автомашину, ворота знову зачинились, і будинок остаточно занурився у безтурботну тишу. Протягом наступного тижня Рудольф Карлович вирішив розібратися з Аліком Гримсою і Гошею Сумським, ватажками організованих злочинних угруповань, що дуже активізувались останнім часом. Партюхи Гримса і Сумський за паспортами Наталочкін і Машкін знахабділи до крику. А коли до Рудольфа Карловича дійшла звістка, що Гримса – на якійсь тусовці послав Лищинського на три букви, терпіння Рудольфа Карловича луснуло. Була розроблена витончена комбінація з двох авторитетів один на одного. Однак дійсність випередила Лищинського. Новоявлені фюрери, схоже, впорались самі. Хоча зовні все виглядало банально і природно. Гоша Сумський смерть розбився на автомобілі, трапилося за містом. Гоша на підпитку повертався з ресторану Карасі, розташованого біля мальовничого ставочка, і своїм суперсійким «Шевроле» на шаленій швидкості піймав узбіччя. І суперсійкий «Шевроле» полетів фатально на плавному повороті з високого схилу на величезний гранітний валун, за іронією долі, здаря схожий на фігу. Єдина аж до самого передмістя каменюка уздовж усієї дороги. Саме узбіччя і фігурувало як головний винуватець катастрофи в офіційному висновку. Ну і, звичайно, людський фактор у вигляді п'яної неуважності. Однак слідчий, котрий перевіряв цей інцидент, по секрету повідомляв людині Лещинського, що в іномарки була перерізана гальмівна система. Саме перерізана, чого в результаті удару не буває. Але кому потрібен головний біль у вигляді зайвої кримінальної справи? Тим паче, що на той світ відлетів кримінальний елемент. Бандюга воза ментовці радість. Однак досвідчений Рудольф Карлович був таким фактом дуже подивований – він без зволікання викликав Бернацького. Що відбувається, поцікавився. Чортівня якась, напружився начальник розвідки. Алік Гримза, можливо, добряче розсердився на гошу і ось маєш. Через що розсердився? Перещучили двох його поплічників Цигана і Капрона. Щось тут не так. Ніколи не повірю, що Алік Гримза міг піти на такий крок навіть при всій своїй ворожості до Сумського. Містика якась? У містику я не вірю. Буркнув Товстенький Бернацький. Тут може бути третя рука. Тобто, можливо, і водія хтось, назвемо його умовно месником, Він і вбиває авторитетів. Чи стільщик по кіношному. Згадайте історії з Зуріком, з Вольським. Потім настала черга Цигана і Капрона. Виходить, їх ліквідував Месник. А Грим заподумав на Гошу Сумського. Хто ж цей зоро? Мої люди повідомили, що біля будинку Гольського крутилися якесь бежеві жигулі. «Знайди, я дам вказівку даїшникам і ти розпорядись. Нехай наші нишпурки повинюхують по гаражних кооперативах і на станціях техобслуговування. Але я не виключаю, що ці месники плід уяви. Циган і капрон, наприклад, могли елементарно отур'їти з горінкою, яку відібрали в якогось торгаша». «Не виключай, але перевіряй, дій! Не проведи Господи і мені у вікно добнуть із гранатомета!» Розділ 4. Полювання на шакалів Два колишніх офіцери, двоє друзів – Віктор Усольцев і Олексій Кирилко – третю годину блукали лісовими хащами. Це був той рідкісний випадок, коли вони дозволили собі розслабитись на природі, тобто вибратися на полювання. Допомагав їм у цій справі невтомний фокстер'єр – Жорік. Нацькований на лисиць, того року їх розвелось сила Селенна, і мисливський сезон на них офіційно не мав обмежень. Втім, друзі розраховували і на зайчиків, але поки результативного пострілу не було, зайці вчасно утікали, а лисиців взагалі ніяк себе не виявляли. Однак мусять живути, мусять, сердито повторював усольців, розглядаючи чергову діру у землі. А може це знову борсукова нора висловлював припущення Олексій, і Віктор покрадливо погоджувався. Напевно, так, хай йому грець. На борсуків полювання було заборонене, та й інтересу вони не становили. М'ясо зі специфічним мускусним смаком і душком, хіба що сало на цілющий жир перетопити. Аж раптом на пагорбі блискавично майнула руда красуня. Є зраді вусольці. Жорік туди рішуче мовив і рукою показав напрямок. Кмітливий пес помчав на пагорб. Утім, побігти туди він міг із власного почину. Мисливці кинулись за ним. Обминувши ялинку, вони встигли побачити, як фокс-тер'єр зник у норі. Тепер треба було інтенсивно вертіти головами, оскільки лисиця гнана норною собакою повинна була вискочити з відводка. От тільки де... Пухнаста тварина, коли її вилетіла з землі, лівіше метрів на двадцять по схилу між двома соснами. Олексій навскидку вистрелив і лисиця, якось незграбно підскочивши, упала і розпластилась на траві. Ну, – радісно скрикнув Віктор, тепер не буде боляче за безцільно проживі роки. Азарт заборував у мисливцях вулканом, фізичні сили одесятирились. Протягом найближчих годин ще двічі підфартило, бабахнули дебелого зайця і ще одну розкішну лиску. «Можна й додому чалапати», – вдоволено резюмував Олексій і глянув на годинник, близько шостої -го вечора. День був чудовий, сонячний, безвітряний, але не жаркий. Тишу і спокій увиразнювали пташині трелі. «Під обідаємо», – дав команду Віктору Сольцев. «Давай біля річки», – запропонував Олексій. «Яка пісня без баяна, тобто без вогнища і чаю на лісових травах?» «Почвалали». Обігнули діброву на горбі, подавали я рук з веселим струмким, струмком і завмерли, втомлені у кущах верболозу. Прямо перед ними, на яскравій зеленій долинці, паслися чотири косолі. Олексій потягнувся за рушницею. «Куди?» – шепнув йому у вухо приятель. «На них полювання заборонене. Віктор притримав собаку рукою. «Стій, не злякай!» Олексій підніс до очей армійський бінок.